بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله نعمره فاندرويم ومتن پرتين دیم د فاله کرکوم لوداتت بکیمت اللهوت قوشری محمدن صلى الله عليه وسلمی فامیلنتی شوکوت ودت جیدا تا چی اندی کن رونه تیرا دین دین دي فوند تکسای وته پر نظر نوردیمسی دت Vajzdojmë me lezimin e hadithëve që i ka përmledhim anë Bukhariu Rahimullan në limnë ti el edhebë l-mufrat, ku tashme ka kalun e një dimenzion tjetër të edukatës, të, të mirësillës e që ka të vojme bëmirsin, që ka të vojme të qenërit njeri i dobeshëm. Dhe kjo është e kërkuar në vazhdimësi nga bezimëtari, tjeti i dobeshëm të ti mirë për secilën. Edhe pse njeriu të ndruajë Allahu bën mirë mbi bazën e dy shtyllave, dy forcave kryesore, është dëshira për të bërë mirë, motivi për të bërë mirë, edhe mundësia për të bërë mirë. Nëse këto dy i kemi para syh, atëherë padyshë, po dishim se besimta do të jetë njeriu më bëmirës, më produktiv, më i dobëshëm nëse shikoj por shaqo ka aspekti i motivit i arsyes në ka dikush që ka më shumë arsye me bumi, me më mirë se se muslimani për thar arsye për shkak se besimin Allahu te barekutaala argumente që flasim për këtë çështje pastaj inkurajimet e vazhdueshme janë aq të mëdha sa so që më të vërtet ajë që nuk përfiton petyne për një është njeriu më i privuar në ndonjë. Prandaj për, për shembull kur për një të mirë Allahu shpoblon 10 fsh, shpoblon sikur të kemi thonë deri në 700 fsh. Madje ka shpoblim që nuk mund të kalkulohet, nuk mund të llogaritet. Prandaj ka kurç që inkurajohet më shumë se besimtari për të bërë mirë. Pastaj gjithashtu e ka të garantuar shpilibin me lenin Allah të munduar. E ka të garantuar Pardalim nga të gjithë të tjera, që bëjnë përmëtive tjera. Nuk e kanë të garantuar mirë njohen, se kanë të garantuar shullimin. Besimtore e kanë të garantuar. Dhe gjithashtot, ajo që kanë të mundësin. Njerëzit mund përcaktojnë, për shambull, nivellë të ndryshmet të bëmirsis. Mirë, po. Si kurse e kanë të saktu islami, asë kusë nuk ka mundë si me shku dhejnë në atë nivel. Ku, për shambull, Buzqeshe ashtë bëmirsijë, fjallë a mirë është bëmirsijë, lërgimi i pengjes nga nukë është bëmirsijë. Kushtë s'ka mundësimi i buën këto? Gjithë ka mundësimi i buën këto. Edhe nga aspekti i motivit, i arsyjës, edhe nga aspekti i mundësive, besimtari dhe me thonë, gjithë mundë duhet tjetë bëmerës, duhet tjetë produktiv, duhet tjetë i dobeshëm. Si kështë që ka thënë pegamberi, sallat o salem, Në riumë dashum tek Allahu është atë që më shumë ti u bë do binjësve. Dhe Buhariu rahimullahu tash na mëson se si duhet të jetë besimtari bamirës dhe pse duhet të jetë bamirës. Dhe bamirsia që do të kosë për tash është e përgjithshme, por shin të gjithë tha ato aspekte që njerëzit përfitojnë nga kontributi nga vepra e dikujt. E ka sjell në vim thot kapitulli që thotë se kush është bamirës në dunjo i tillës edhe në ahirat. Ky është kapitulli. Pastaj në këtë kapitull ka përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili është i transmetuar nga Kubejsuh al-Asadi radiallahu ta'ala i cili thotë kuntu indan nabiyyi sallallahu alajhi wasallam fa sami'tuhu yaqul insha prezant tek Muhamedi alayhi salatu wasallam dhe e dëgjova duke thënë ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-ahira dhe ahlul munkari fi dunya hum ahlul munkari fi al-ahira fa dëgjova përgjysmë duke thënë se ata që bëjnë mirë në dunië, të tillë do të jenë në ahiret. Ata që bëjnë keq në dunië, të tillë do të jenë në ahiret. Qëfar kuptimi i ka këja ditë? Filumej që ka ditë të regonjë se gjendja njëriju në ahiret për cakton për në dunja. Qysh përdojnë me pasë gjendja në ahiret e cakton për në dunja. E dhe një të ndryllëzër se nga njarët e rëndësishme të ahiretit është kalimi miru urë ur në siratës të po. E së lashtë një nga sprovët më të mëdha që njëriju me të sprovët, nga vërshështit më të më dhaja. Tësat njëri uralë është vështire ka të kalushmë, ura e siratit. E tështë është është rrë nëbi gjëhenem. Një ure është rrë nëbi gjëhenem. Dhe për këtë lau të barë, tëra thotë, le të ravunë në lëgjahim. Nështë fërën të këthurë, Allah o thotë, do të ashehni gjithsesi gjëhenimin. Edhe në qësë njëri u nuk dënuën të, ka me pa. Me pa qëfar dënimi është, me pa q çitadim vlerën dhe mirësin falë së Allahut dhe shpëlimit Allah të Allahut tevare kotale. Andaj mbi këtë mjerim, mbi këtë vuajtje, mbi këtë dashkim të, të mërrshëm është i shtrirë Sirati, një urr që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar edhe në detaje si duket dhe si do të jetë kalimi i njerëzve mbi Sirat. Dhe kur ka fol pejgamesën për kalimin e ure së siratit, për men forma të ndryshme të kalimit, disa e kalojnë si kurse vetima, me shpejtësima rëmenëse, e disa e kalojnë si kurse drita, e disa e kalojnë si kurse një riu që kalëran, mi kalin më të shpejt, shpejt, e disa forma ndryshme, disa e kalojnë zhagaz, disa duke u zvarrit, disa duke rëshit e forma të ndryshme të kalimit. A thë valë, qëka e përca këtan, këtë dëllim të njerëzve, mbi urë nësër, dhe qëka e përca këtan, pëse disa ma shpejtë e ma ka dalë nësër, pëse? Mbi qëtë bazë është përca të shpejtësia e kalimit, ka thënë djetarët, si kurse ka, shikoni, si kurse ka mbi urën, si kurse ka mbi gjehnem një urë, e dhe në dënja është një urë, një sëratë, një rrugë, Çu na lutim Allahu Xhellahuara të na mundojë të kalojmë gjithmonë mbi atë rrugë. E hëdëna s-sirat al-mustaqim. Pra, dhaamlë ka s-sirat njëjtë. Sikur të thotë, atë s-sirat, dhe këtu është s-sirat. E hëdëna s-sirat al-mustaqim. Në zonë rrugën e drejtë. Don këtu është një një një rrugë, është një urr që kalon mbi devijimet, mbi mosbesimin, mbi mëkatet, mbi të gjithë. Sa më shpejt njëri ek kalon dunjaj kët rrugë duke ju përgjigjur shpejtë Allah Gjellewala, me atë shpejtësie këllën urnë e sëratet. Ndikush përshamu ndu njo, posa e dëgjën një urnë të Allahut, një ndalitë të Allahut, me shpejtësie në shtruat, nuk kalkulan, nuk hamendet, nuk ka rezerva, apo nuk e shtyn, po kisë me jo afara, me një herë, shpejtësie në shtrimin dhe Allah në ndu njo, Shpejtësia e kalimit mbi Siratin e dunjos, që udhëzimi i Allah xh.d.l. është Islami është Kur'ani, do të përcakton shpejtësinë e kalimit mbi Siratin që është i shtyr mbi xhenem. A besh? Shpejtësia e dunjos përcakton shpejtësinë e ahiretit. Edhe këtu ka vonë kem sam. Ata që janë të mirë në dunjë, që kanë bënë mirë në dunjë, do të bëjnë mirë edhe në ahiret. Ata që janë të këqij në dunjë, do të jenë të këqij në, në ahiret nga kuptimet e këtij ditë interesojmë ashtu se në para se, se, të para thamse këy ditë vlercë gjenden në dunjash, gjenden aty na jeret. Ktu një recaktë çysh po do më konda jerat. Edhe tasirati, edhe tek peshore, edhe tek të këtë gjitha zhvillimet na jerat, njeriu këtu por caktojnë. Çysh ashtu, çashtu do aty. Ma di juve në na jerat, edhe në varr ashtu njëjtë. Në bastë, në bastë silljes të tij në bastë, veprimet e tij edhe jetës që ka vona dunia kuptimi i ditës është i këtij hadithe një përgjigje në pyetje qysh komocini me koni i bamirzh po. në dunia ndajrat dunia kuptojmë ndajrat qysh komocini me koni njiç të bën mirë në dunia i bën mirë njerëzve që kanë nevojë apo nuk është ka nevojë me ujë të dimë a nevojë nuk është nevojë materiale është nevojë forma dëshme nevojë me mësudi këtu nevojë më modha On, tja plëcësht dikujt nevojat e të mësuarit është shërbimjë mëjma nëse diturin është dritë të zim pastaj me ndihmu në aspekti material pastaj me ndihmu në aspekte për shamon që me u gjinë situatë saktuar eksumerat dhe mon bëmirës dhe njerëzën në dunja që kanë dë një nevojtë saktuar ka nevojtë saktuar a i në mërë indihman ka nevojtë me u gjinë në diqka dhe E kush për njërë në dunja është i tilë që nuk kanë oj kur, kush më u gjindë kur. Ska në kësi njërë, nuk kanë. Për e kamerë të Allahu të barë, ta nënë kam pas ojqën, me pas për kras, me pas njërë që i ndihmojnë. Isa al-Som qëfarë, ta, men ensari il Allah, kush për njëman për të zoti. Isa al-Som, ta. Edhe Muhammedi alihi, e ka përmen, se sa ju ka gjindë ndihme e, Ebu Bekret, ka unë kërës i harrojëm. Ebu Bekret, e pëse ka thonë, për shambull, Ebu Bekret nuk re mundësina me e kompenzu, s'monëm, afton. Po ati e laja pa po, gundit në gjykimit, të për, që aq ka po mira, për. A da gjithë njësë ka nevoj. Ditoria që thuhët, ka nevoj për më shpërnda, a po. Po ka nevoj marrë me ngu. Që aditë, për shambull, nga bëmirsia me, ma, dhe është, në që të aditë që po im apo më shumë të më mbsu do të marr më ngur apo edhe kjo është, edhe kjo një bamirsi edhe kjo nisërim që bëhet për hopa së msimi mot. And nikosh shumë mundsini më apo mir apo. Se kështu do ta përmandim inshallah. Tash nësinë në dunja bon mir për ta për ta a a a a para ne unikë që është për ta ndihmuar dikën në, në nevoj caktuar pastë gjëmëson ai që bën dënia çështot çështot komunikonë ndahira çysh komunikonë ndahira për shembull ë mendenësuhet tek Allahu për mëkatarët nga se ditë gjykimit ndëndrozë të gjitha nevojat e njeriu bin, bin. Ka nëvoj në çonëvoja sporëshim as përpije as për dhom që i't bin çfarë kanëvojë njeriu kryesorën ndahira çka ka Mi fali la më afordelo me kohë të më dhënë gjenet. A u shkoni ju me më të mëdha? Jo. Çuqi bëmirësi është në gjendje aty me u gjet njerëz nëvojtarë. Mendoj me të super familjen e tij, po shokët e tij, për njerëz që i kanë njoftë, kështu me qoftë. Dhe ashen ka kuptimet është se njeriu që ndunjo apo mirë, që është i njohën ndunjo me bamirësi, jo pse ai ka dashur. Po për shkak se Allahu xhadel xheral nuk ka ngrit për shkak të bamirësisë do të vijë çarjond e dalluara ndajret e dalluara me bamirsinë ti. e tij nga sadita gjykimit të Rozer do të ketë shanimi aty dallon njerëzit do të ketë shanimë por shalomot vëndët e sejsës do të vjen të ndricuara vëndët e abdesit ku do të çka prek uji i abdesit dhe ku ka prek uji i abdesit do të jetë e ndricuar në gjykim do të ndriçon nur Dritë e madhë dhe tjetë, që del nga vendet ku ka marrë për simëtori abdes. Dalot, ku ka qenë, me dritën që e shenë, e shenë që ka qenë namaz lijë. Me dritën që e delë, ka qenë një që ka marrë abdes. Ata dhe të ketë dalime, si kusë e këto. E ata që bujnë keqë, në dunja, që du të bujnë keqë në heret? E su më bujnë keqë njëri. Ka njërë si dhe të në heret bujnë keqë e lojnë alë dhe shumë, të të të të të t arsiotuat me arsotime që nuk shndrojnë apo për shemb kur ne mostudafinë në tërë dhërt kur pyetim pse ka buxim katë pse ka zbatuar në allah ne konsti pun tok s'na gjalon e allah thot a nem të kun ardullahi wasi'atan fa tahajru fiha nuk ka cin tu allah te gjon që me lviz se me nevan nevan për shemb nidju është i shtjipër dhejnë atë masë, sa që nuk mundët, apsuletisht, s'ka kur falirije, levezë, levezën e më kuptimin fizikë, ose levezën e më kuptimin e dushimit, banë që po dhe qëka me ndru sitatën, a kebo dhe qëka me ndru këtë sitatën, me largu këtë presjanë, që kebo? Po? Apo ju ke dërzu këti presjoni dhe, nga dërzimin, në, në presjanë e ke ndru adhurimin, e ke ndru besimin, Pasaj dhe tenton me i akuzutjertë, Filoni ka pas faj, këm ka mësu, këm ka thonë, dhe tenton që mja vartë të tjerve, fajn e ti, mja hudh të tjerve, barën e ti, e fëmë. Ma e dhe tenton me gënyj parla të azugjelë, keqë, si kërse përshamë në kemi ras në poplët të nuhit a nehi së në. Që ka nuhet sam, në hënësim pas argumentëve që kemi, është pejgamberi që mës shumë t'i ka najtë në popullet dhe 950 vjetë të plota të plota ka thirë në finalat që në gjernë u 950 vjetë ma dhja dini përshkimin e mundet e nukë të në nuk nësëm i kom thirë ditën, i kom thirë notën i kom thirë publikisht e pshihur ase dhjë domës e ka një, ka një, grumbële no, nu e zem ka përshkuni një aktivitet që është të një gjeshur që habitesh apët edhe gjatë edhe aktivë edhe i prejnjë në vazhdimisht, parëna, për këtë njëri, Allahu Gjallera, thëtë pejgamberi s.a.s. i thëtë popret nukit, e lëmje e ti këmë në dhirë, asë ju ka ardi kush ju më i thonë, e Allah e dinë, asë ju ka ardi kush më i umësua, më i thonë e sana, të të johë dhe arëmë, këna pritë, kës në kërë, të shkëna di që me bo, parëna, nuk e lësëm thëtë, Ai kam sug dor poja, kam su para gënë për lart 950 vjet, para më ndani, më kanë një rreth në 9 saat, u të kum harruën 9 saat. 950 vjet i kam su, i kathir. Edhe mohën. A ka kanë ta dunë një kund këçi. Edhe edhe nahet mund këçi ato. Të duin me gënë me mashtuar me rrejta. Allai, mashtusi dunjos ose mashtuos në hirat, a do në rrugë. Për këta rështu pegamberi sallam, aj që i ka tërathu ndu njo, ka tërathu, ka mashtru ndu njo, i vendosit një flamor dhe në gjykimit, me të dëlot, i thot, hadh i gëdëre të fulan, që kjo tërathia e fulanit, ndu njo mashtrujke, ta shme përmenat Allah në rujt. Një flamor që mitoshun, aj që i mashtrujke njerës që dë dërëja, me flamor, ajec mes njerësve, E njësus, qërë kjo që më është rëjkë? Në allahë në arruaj të pojë. Ma gjendje të më është me. Për daj, kjo është edhe inkurajme, edhe kësënim, që alë që i bënë në dunja mirë, edhe në allahë në varë këmë po mirë, edhe këmë e patë mirën, edhe këmë u dalun me mirësinja ti, këmë u dalun me dunja, edhe në ahiret, edhe këndërta allahë në arruaj të pojë. Gjësus Bukhariur, Hadith në pegamberit sallallahu al-sallam, i cilën e ka përmëndonë se ata që bëjnë minë dunja, bëmirsit e dunjas, do t'jene dhe bëmirsit e ahiretit. Pasaj Bukhari, anëmullat vazhdo me kapitullin Bab Kullu Ma'rufin Sadaqa. Kapitulli që fletë për atëse gjitha laj bëmirsije është sadaqë. Ma'ruf edhe sadaqa, dushprejhje që na i përthejmë bëmirsijë Contribute. Por në gjënë nërabe kanë dalime me zhete. Ka thonë pegamës në kullë, si kurse bohario për menë, hadithin e Gjabir ibn Abdillah, radiallahu ta'ala anhu, Gjabir i nga shok të pegamberi të arehi Sazam, e që e, baba i ti, Abdullahu, kara dëshmor, shëhet në luft në Uhudit. është rrasi ti njërë, apo, që kor kara shëhet, kor zhvra, pegamberi Sazam ta ka folë për, komunikimin e abdullaut me Allahun të barakot ala. I ka forë Allahu gjallat gjelallahu. Dhe rëfyj pejgamerës dëshirën e ja, abdullaut, man, i ka thonë Allahu gjallat të menna i ja, abdi. Lëbë rubja më qabodan, përshkak se ka sakrifiku, ka thonë mund të madhë. Ka ra dëshmor në mbrojtje të pejgamberit, në mbrojtje të fest, në mbrojtje të të venit, i ka në sulmu, kura ishtë në me, medin me i ka në sulmu në rrugë van e pasuri namën Zotit. Ka lëp çka po don. Ka thonë më mbyn do një hall një yere që është më vau. E kau s'kam u kthim. O kush dal pi s'kam u kthim. Ka lëp diçka tjetër. E tharë kaon ka dzej pejgamberit e muslimanë që më kanë dërguar. E Allah ka thit: "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat." Allah ka thit atëh, mos mëson sa ata që i ndron rrugt të Allahut ti ndvdekun. Ja ngjall Aja, atë anëtë Allah duke u fërnizuar ajetën sërën al-Imranë që ka zbita për. Ruf? Në dhejë kalëzë ju së, që është më kënë e rrua për. Që me inë kurim e me të regu që është Allah i ndërëan bë mërësët. Ata që i kontribuajnë e bujnë mirë për. E dhejën edhi Jabiri ka qenë muslimani mirë, i dhevashëm sahaba. E ka të rëzënë u këtë hadithë që ka thonë pegamberi së asëmë, Kullu ma'rufin Mirë po, rjedhë nga fjole a orëfë që nëmë kuptan, kullën ma arrufin, ma arrufin e shka e njohër, e njohër. E pse kar e njohër këtu, pff, do mos i sinonim i, i si sinonim i fjole së mirë, i, i, i punës së mirë. Gjdo e njohër në fejnë tonë. Dijet në fejnë tonë që ka me o mirë, dijet. Adën gjithë shka që feja jonë, Argumenti, shpalja, uzimi Allah Gjellë Gjellahu Gjdo san që ka buë të njuhur Si të mirë, kush e ban I lëgaritit sadaqa Si më në sadaq E që ka kotë mirë Në finë tonë, shumë Si kurse ka thonë peganberi Imanë është 70 e sadaq A alaha La ilaha illallah Ma e naltën nga këtë degë, ma e ranë cishme është, la inahe inallah. E ka thonë, edna ha, aja jo, jo, jo, mësën, jo pavlir, jo. Se, po ma e thjeshta në kuptim të dheprimit, ima të tullë edha ani të tariqë. Një penges me lërgu për rrugë, qëfar të pengesë që i ka? Qëfar të pengesën me lërgu për rrugë, është pjesë i manet, është bëmirsia. Me i busishtë një muslimani është sadaka. Mi e thonë një fjallë, më au lo dhe brebur, sadak, sadak, si mi dhonë sadak, është të fa. Dhe në shikoni, në në nëzë, koncepti i bamiris në që tamë sa është i gjonë, sa më shë bë mirë, ditë për ditë më shë bë mirë, në formën ndryshme. Një fjallë e mirë, i gjinë është një kujë që që se ka arë, pasaj hadithi i. Uh, <coughs> Përëmërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër كاثون بيغاميريس وسوم على كل مسلمين صدقه كل مسلمن كا اوبليغيم ميدون صدقه كل مسلمن كا اوبليغيم ميدون صدقه كاثون فئن لم يجد مزنوكجين اكان كومتوتو صدقه ميدون ميدون كومتيم ت اصوك ماترال مزنوكجين كاثون بيغاميريس فيعتم باليديه فينفع نفسه ويتصدق Dëmë thonë, jetë bëndë i shka me dhurë të vetë, bëndë i shka, marat i shka, gjendë i shka, me dhurë të duja, mëshë më bëndë i shka. Që me te i bëndë dhëbi vetës e vetë edhe i jepë së dhëka. Nuk ka prometi, me thonë. Po me dhurë të duja, mëshë më bëndë i shka, me konë ndë një, dëmë thonë, kontributë ndë një, me borë, ose zanatë, ose ditë, me dhurë të duja, bëndë i shka. Që i I kanë thonë, fa illa mi estetja, nëse shka mundë si, asë këtë su në e banë. Ka thonë, fa juinu edhe l'haqetil melhuf. I ndihmon ati që është në nevoja, pëthë. I ndihmon ati që është në nevoja, pëthë. Pandaj, njerët ka nevoja të ndryshme, si kurse përmena. Njerët ka nevoja të ndryshme. Me i një mund njerët dhe nevoja të ndryshme, është sadaka. Dhe në lezër, a mund, këa, a mund, që, mund të kja, njëri, në rrug, në, është, në mosh, e të është ngarkuar nështë në me, me qesa. I njëman me kallë rrugën, i njëman me vendohës ato nështë, në makinë, i njëman me qëtë të të shpija. A është këja nevojë që e përënë në një kujtë përënë? Për. Sadak. Si më dhënë sadako, së sadak. të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nëse këtë sunë e banë, e shëtë i kanë që kanë avaj, për kalënë, nuk e vrejnë këtë qështje, e kështë i mëradë, ka thonë, pejgamesëm, fe jë amur bil khejri, au jë amur bil ma'ruf, dhe të urënën për të mirë, në s'ka mundësi praktikisht me një mudi kanë, fizikisht me një mudi kanë, dhe të dhimon me goj, dhe të thëtë, o mirën me bo këtë punë e mëra, mirën me bo këtë qësht e ka thonë nësa asë, këtë s'ka mundë si me bo, ka thonë, fe jumë si kuani shërri, fe innehu inne lehu sadaqa. Se këtë kemi e cekë në takim në kaluar. Në s'ka mundë si asë, në ka këtë me bo, që fa me bo, s'pa ku shërë mëzë dëbën, mëzë dëbën keqë, e edhe në momentin kur nuk bënë keqë, kjo është për te, kjo është për te sadaqa përta. Gjitha shtu të, të aditin fundit për sot, të n Se sa është e gjërë bëmirësia, nuk mëshme e konceptuatë. Në sa ka hapë islami dyrë të bërit mirë. Hadithi Përgëmberit Aleyhi s.a.s. e kanë pytë Përgëmberit Aleyhi s.a.s. Këtë e kemi të sekë në takim në kaluarë në 16 ditën që lazum tash, donë me boti sa të mira, nëse s'ka mundësi largojnë nga keqja. Era ditë fundit për sa do është kanë ardhur disa njerëz të varfër tek pejgamberi s.a.s. Sahabeti varfër ka pas mjaftuarshëm në kohën e pejgamberit njerëz të varfër. Kanatet pejgamberisau s.a.s. kanë thonë ja rasulullah. Dhahab al-duthuri bil-ujur. El-duthur janë njerëz që çndronin mirë materialisht apo. E kanë sabet këra Të varga, thon, këta që janë mirë me të redisht ne e kalun me shpërblime ne e kalun dhe me thonë ata për falën, na për falën, me ata për falën na për agjerojn, me agjeroj, ata për agjerojn ata në dersë, na në dersë ti poftonë ka njëre me shku në beteji ata beteji, në beteji, na në beteji na më nësevapën me më... Së dakë, ata po japën, na është për munë mellonë, për na ikënë. Shikani të ndrëllë dhe dhezër, subhanë Allah, dhejtë në sahabëve për garim gjennet. Për ta po kanë nësë po kemë, që do të shmi jabonë, në punë të ja po garojmë na, ama këtu për na e kalojnë, e përën, këtu për na e kalojnë. A tërë ka thonë pegamberi së asallëm, dhe më thonë, uh, Ellez qe djallallahu lekum ma tsaddu ma tsadqun Innaka dinisa hada Allahu jalla wala yuqabilu dyrt be bo mir E ka thon peigamesum inne bi kulli tasbihatin wa tahmidin sadika sar tun subhanallahu ash sadak sar tun alhamdulillah ash sadak Eta është në basë të në këti konceptit e në lëzëm. A ka fukaraj në islam që së në bënë mirë? Ka fukaraj që, pa, që s'ka me dhonë para, dhe ka fukaraj që s'ka me dhonë dhije, dhe kjo fukaraj është apër. Në fushat cakturat të gjithë jemi fukaraj në apëtën. Këm diqka së kem diqka apëtën. Për në përgjësi ka është një bamirësisë me kët koncept ka gjithë përshërt islame. A ka mos e pas dikush që unë veç do të më marr se s'kam çka do? A ka dikush? S'ka. Nuk ekziston ënjë. Shikoj stomi këtu e e e e e, e nxit individi më kon produktiv. Bëj diçka. Diçka dush më bë. Diçka dush më kontribut, diçka dush më dhon, diçka dush më bë mirë. S'kim muzikët, kim muzikët, kim muzikët bënë kët, kët, kët, kët. vont, al mund të shubhanallahu subhanallahu pomojë dhojë. Ma është rejë neglijënd. Që kështë në më tonë që mëstimit, mëstimit, si kur së të duhet, parazita, dëmbela, veqë anë kohën. Ba da së ka mënësi, të kësha pasë mënësi. Në rejë ku, të kësha pasë mënësi me bo, këtë punë e kësha e bo. Ski mënësi këtë, kështë këtë. Kur që mështë pasë që mënësi me bo? Kështë kështë mështë me bo? A, punësh? Nëse s'ki m Pahmoj, e po që kja o sadak, me rrujt nderën e muslimanve, me rrujt diritetin e muslimanve. Ki mundë si jo vo këtë? Ma dje në vazhdim, pas të pejganësit ka praj një qërshti që i ka bitë sabëtëm. Ka thonë pejganëberi s.a.s. O e budu o e hadikum sadaka. Njëri u edhe me nderën e ti, me grunën e ti mundë bën sadaka. I ka të jetu mërdën e të mërdën e të mërdësore intime, me gruan sadakë saabat të tojnë habit. Ka njerë, rësullë Allah, njerë ju e shunë epshën e ti, me grunë e ti, edhe kjo sadak, edhe kjo është bëmirsit. Po, për që frasë vje, kanë thonë, pejë gëmështë e kanë thonë për i gjendë, nëse këtë do të bënë të në haram, a dhe të është dhe mëkat, po, e pse kërë bënë halan nuk është sadak, e njëta. Nëse e bënë haram, nëse, e, nëse e shun e A do të thëstë mëkat për të, a do të thëstë keq, keqë që do të thëstë? E pse kur e bën halal nuk është sadak? Albumi i soditor kanë thënë se arsyeja që vepër është edhe kjo nga bamirsitë. Sadoku është dy aspekte para, ruajtje e nderit të sadok. A kjo është mirë që ruaj nderin, po dhe Allah për këtë ka vënë sadokajo. Edhe gjithashtu kjo është rrugë për të kërkuar fëmijë që nesër botë do bëshim me kontribu për shoshinë me fminë tënë, a jepë Allah ose jepë të të shka është kjo? Njëri në më mërë se bepet, për me pasë një, një fmi, që këtë fmi me koni do beshëm nesër, me komproduktiv, kjo është sadak për shoshinë, pëndaj edhe mjeti që qënë dhe të kjo është sadaka për. Pëndaj, edhe me këtë kërha për është mundësit për sadaka, e sëmëtar gjithë më është b Uh, bëmirsia në islamo shte gjonë edhe kjo një apë në kuptu se besimtari duhet që në shumë aspekte uh, tjetë inkodun në bëmirsia arsëtimin nuk ka përndaj me këtë koncept të bëmirsis të gjonë ku largimi pengjesës, busqeshja fjole a mirë e tjera tjera janë sot e ka njëri më u privu nga shpoblimi A nuk ka shije ky primi my imam dunjo. Çta llo ka von, "Dhali ka huwa al-khusran al-mubin." Allah thaa, që kjo është humbja më e madhe, që kjo është huçia më e madhe. Gjithë kjo mundsi, gjithë kjo ofert, gjithë ky shpërblim, o pët me huç. Huçia më e madhe është kjo. Për dal imam nebi rahimullah në libret i Riyadhus Salihin E ka një kapitull shumë shum kapitul. shum. ka të bukur po, sigurisht është shumë kapitull. Kapitul ne kom inkreu disa herë po i thon prapë në zonën e librit e Riadus Salihin. Është libër i mrekullueshëm. Ka shumë hadithe të renditura në kapitull, kapitulli sinqeritetit, hadithe për sinqeritet, kapitulli sabrë, hadithe për sabrë. I ka rregulluar shumë bukur ata. Atje ka një kapitull Imam Nawawi rahimullahu teh sot bab kethratu abwabin khair Kapitulli që fletëse, sa të shumë të janë portat e bëmirësisë. Shumë janë, mund është me i në gjenet nga shumë portat. Në bazë dhejtore, anëndë dhe me koni vëdhëmendëshë mështëmëtar, jo me koni nga fillë, i hutumë, i habitur, kalëm para dhjetëra mundësime për mirë edhe ikin. Nëse le, lërgojë një pengesë, dikuj të buësjeshi, dikuj të dihmoj, dikuj të një fjallë pëmirë, në bazë dhejtore bëgë bëmirësë që të futë të kallao dhe nga dira e sadakas në gjenet. Edhe format tjetër përmërësit dhe të klasë mishonën të ardhmen, në mund të kapitët që i kaprën iman Bukhari, Rahimullah. Allah në bëvë bëmerës në gjda aspekt, edhe me dijen ton, edhe me pasurin ton, edhe me mundësit tëna fizike, edhe me gjitha ato që Allah në i ka dhonë nga begatit, në i mundësot që Allah në gjellera që të bujmë mirët e tjerve, që të himë g edhe nga dhira s-sadaqas, edhe nga dhjurët e tjera që jendë portët e gjenetet. Mëka që përsa të Allah ish përbleft, wa sallam a la Muhammedin wa an aanihi wa s-sahbe s-sallam a t-slima nga dhira.